Olha, desde que eu recebi o convite para vir para o Oliveira do Hospital, foi foi muito interessante, me senti muito feliz e ilusoneado pelo convite. E até agora só tenho a falar bem da cidade, bem do clube. A gente vem aqui com o intuito de poder ajudar os mais novos e a poder ajudar o clube e ajudar no projeto do clube. Um projeto que passa pela subida. Olha, eu não, eu penso o seguinte, a gente para pensar em subida temos que trabalhar muito, temos que ser passo a passo... Temos que Primeiro antes de subida temos que classificar para a alta fase, então e para classificar para a alta fase temos que trabalhar muito. E isso não conseguimos do dia para a noite, se consegue com muito trabalho, com humildade, respeitando o míster, respeitando o clube, respeitando a cidade, sabendo que sem a cidade também não podemos fazer nada, sozinhos, porque não precisamos do apoio do, dos adeptos para nos ajudar só os jogadores também não conseguem fazer nada. Precisamos de todos, é, é, é o que eu peço, que a cidade nos apoia apoie esse projeto e tente ajudar o clube da melhor forma possível porque nós, como grupo, faremos de tudo para tentar ajudar o, o clube e a cidade. A experiência de outros clubes, como o Moreirense, talvez mais conhecido, Leixões, Fátima, é, é o que é também fazer passar aos seus colegas? Sim, a experiência eu acho que é, que é boa quando a gente pode ajudar. Não existe para mim experiência que não pode ajudar. Experiência a gente tem que procurar ajudar os jovens, ajudar os mais jovens e se ajudar. Se cobrar se cobrar todos os dias, procurar ser profissional o máximo possível, que só assim conseguimos resultado. Experiência não é sinal de idade, porque tem muitos garotos aí que são mais novos, mas tem uma experiência também, e eu acho que não é por aí só a idade que traz experiência. Experiência para mim é trabalho, é responsabilidade, é compromisso com os companheiros, é compromisso com as pessoas que acreditam na gente parte da diretoria, os responsáveis que estão por trás, que são muito importantes. Eu acho que é isso que é o mais importante. A experiência para mim envolve isso tudo e não só as pessoas que têm mais idade. Eu acho que é, que é mais ou menos isso. Ok, obrigado, Ricardo. De nada, obrigado. Okay.